Радост и тъга. Музиката е изкуство за трансформиране на жизнената енергия в човека. Музиката е метод за трансформиране на човешките състояния. Има състояния, които без музика по никой начин не могат да се сменят. Музиката трябва да я поставим като един основен метод. Като пееш, да се вглъбиш в песента. Съчинете си една песен. Нищо не значи това, че тя не е много сполучлива. Една песен, която да може да измени вашето състояние. Когато човек е тъжен, скръбен, да пее, докато се тонира. Когато не сте разположени, пейте. Най-мъчно е човек да пее, когато е неразположен. Когато е разположен, той е отличен певец. Защо страдаме? Защото не давате път на вашата музикалност. Като страдаш, природата ти казва «Изпей нещо» или «Изговори нещо музикално». Кажи си «Мисли право, люби усърдно, постъпвай добре». Ако мисълта ти е лишена от любов, нищо не се постига. Любовта внася импулс, подтик в човека. Добрата постъпка е проява на разумността. Ето защо, колкото и да страдате, знайте, че чрез страданията природата иска да събуди вашата музикалност. През каквито страдания и да минавате, пейте и свирете. Само така ще излезете от кривия път на живота, от меланхолията и от немузикалния живот. Предчувствам, че ще ми се случи нещо зло. Ако не пееш, ще ти се случи някакво нещастие. Какво да правя? Пей! Всеки човек е поставен между двете злини. Едната е положителна, а другата безразлична. Ако можеш да пееш и говориш музикално, ще се повдигнеш. Ако не можеш, ще ти се случи това, което предчувстваш. Човек трябва да пее в душата си. Аз не съм за външното пеене, което е изкуствено. То отпосле ще дойде като един резултат. Но има едно вътрешно пеене. Казано е в писанието: Пейте и възпявайте Господа в душата си. Ама, че си бил тъжен или скръбен, пей. Щом пееш, ти ще трансформираш състоянието си. Когато плачеш, това показва, че ти още не разбираш пеенето. Наместо да плачеш, пей. Ако бях на ваше място, до сега щях да имам най-малко 100 песни за скръпта. Щях да я възпея. Какво ли не бих направил от тази скръп? Когато аз говоря за музика, аз не подразбирам само пеене, а смяна на човешките състояния. Ако в музиката човек не може да смени състоянието на своята душа, тази музика е безполезна. Имаш едно тъжно състояние. Ще го смениш. Ако не можеш да смениш едно тъжно състояние с едно радостно, то не е здравословно. Ще смениш тъжното с радостно и радостното с тъжно. Казвате, тъжен съм. Ни най-малко тъгата не е лоша. В смяната на тия гами, ако можеш да смениш състоянието си, от скръпта ще извадиш радостта. Някой пъти самата радост трябва да я смениш в скръп, за да я запазиш. Радостта, ако смениш в скръп, ти ще запазиш нейната свежест. На радостта си ще туриш една дреха скръбна и ще я запазиш за по-дълго време. Ако не знаеш да я смениш, тази радост ще изгуби своята сила. Радостта за един час се мени. Къде отиде радостта? Изгубил си я. Така казвам, музиката борави с едни къси вълни, които проникват навсякъде. За да се избавиш от песимизъм, трябва да оперираш с късите вълни на музиката. Когато някой човек става песимист, то е болезнено състояние. С много дълги вълни оперират песимистите. Техният ум е така заоблачен, че им трябва проветрение на излишните впечатления и мисли, защото мисълта – това е един сбор. Човек трябва да пее и свири, за да се справя лесно с мъчнотиите си. Няма по хубаво нещо от пеенето, което изправя ума, сърцето и душата на човека. Музиката и пеенето са най-важното за сегашния живот на хората – Пеенето не е развлечение, то е средство за тониране на енергиите. Животът без пеене води към противоречия и спънки, а пеенето помага за правилното разрешаване на трудните проблеми в живота. Който пее, по-малко страда. Вие какво правите? Слушате какво казват песимистите. Някой казва – сериозна работа, страшна работа. Какво да се прави? Какво ще правиш? Изпей една песен и всичко ще се разреши. Знаете ли как ще се избавите? Ако те срещне на пътя някоя мечка, спри се, започни да пееш. Като пееш дълго време, мечката слуша. Най-после тя се оттегля, отбива се от пътя. Успееш ли да направиш това, значи ти си от онези песнопойци, които и мечката разбира. Ще кажете, как ще ми дойде на ум да пея? Страданието – това е мечката. Седни отгоре на страданието, попей му, отправи ума си към Бога нагоре и тази мечката, ако изведнъж се отбие, и ти се освободиш. Като се намерят в известно затруднение, хората се питат какво трябва да правят, как да се освободят от мъчнотията, в която са изпаднали. Един от методите, чрез които те могат да се освободят от своите затруднения – е пеенето. В музиката се съдържат всички правила, по които човек може да преодолее мъчнотиите на физическия свят. В музиката няма достатъчно букви да се изразят гласовете. Ти като пееш, на колко места може да се покаже, че човек е скръбен? Как бихте изпели вие, че човек е скръбен, или как бихте изпели, че някой има неразположение на духа? Защото неразположението на духа е едно полезно състояние, а пък музиката не се занимава с патологични състояния. Скръпта е едно патологично състояние на човека. Недоволството е друго патологично състояние. Страхът и той е патологично състояние. Безверието също. Безнадеждието е патологично състояние. Отчаянието също. Музикалният свят е над тях. Ако прекараш една музикална вълна в този свят, той веднага ще се измени. На един безверник, щом му пееш, той става вярващ. Какво ще ви придаде вашата музикалност? Музикалността все придава нещо на човека. От божествено гледище животът без музика остава неразбрам. Ако в даден случай, при едно тежко положение ти не можеш да си създадеш било с музиката, било с друго нещо, такава философия, с която да се освободиш от нещастието си? Какво те ползва твоята музика или твоето знание? Представете да си, че вие пътувате през една планинска местност, в това време една голяма канара се търкаля по пътя, по който вие трябва да минете. От какво зависи вашето спасение? Вие трябва да се отдалечите 20, 30, 40 крачки и да дадете път на тази канара да мине. Вие ще си почините малко и канарата ще мине по своя път. Трябва да впрегнете ума си на работа. Там именно ще ви дойде ума на място. Ако вие не можете да си послужите с ума си в този критически момент, защо ви е той? Ако вземем един тон правилно, Кръвообращението се подобрява. Ако вземеш един тон правилно, силата се проявява. Ако пееш правилно, мисълта се подобрява. Казва някой, защо ще пея? Ще пееш, защото кръвообращението е музикално нещо. Ти имаш общ такт. Ти си капел майстор. Ще пееш. Сърцето ти бие в такт, в който всички същества пеят вътре. Туп-туп. Някъде сърцето ти промръдва, подскочи, не си взел правилно тона. Щом пееш правилно, животът тече. Щом направиш погрешка, сърцето бие неправилно, явява се дисхармония. Така не се мисли, говорят от невидимия свят за тебе. Някой път не можеш да се сдържаш в кожата си. Пак критика има. Безпощадни са разумните същества. Но да благодарим, че Бог е все благ. Той, като вижда, всичко регулира. Някои надуят работите, Господ мине, не обръща внимание на техните възгледи. Бивола ще направят бръмбър и бръмбъра ще направят бивол. Едно правило. Бръмбъра в себе си не правете бивол и бивола не правете бръмбър. Не увеличавайте нещата. Нещата да си бъдат както са създадени. Един ден имате право да направите бръмбъра бивол, когато станете съвършени. Сега, като не сте съвършенни, биволът да е бивол и бръмбърът да е бръмбър. Истинските музиканти наричам гении на музиката. Тях не ги засяга обесърчението. Дойде една скръп, посвиля ти и тя си отиде. Скръпта е една ненапреднала душа и ти, когато извириш едно парче, тя ще дойде. А ако извириш друго, тя ще си отиде. Някой път нямаш никаква причина да си скръбен, а скърбиш. Това е някое ненапреднало същество, чиято скръб приемаш. Музикантите трансформират енергиите на цял народ. Музикантите не трябва да бъдат охолни, но да бъдат доволни. Докато музиката не се приложи в живота, той не може да се подобри. Магазинерът, като отваря Дюкяна си, трябва да пее. Болният, като стане сутрин, трябва да пее. И глупавият трябва да пее. Ако имаш мъчноти, пей. Всеки човек като пее трябва да знае, че решава един много важен въпрос. В него понякога има такива кармически състояния, които по никой друг начин не могат да се смягчат, освен със силата на музиката. Но има гами в живота, в които попаднели човек мъчно може да се освободи от вредното им влияние от тях пак силата на музиката може да го спаси. И като пее или свири човек, музиката е в сила да го освободи от неговото тежко положение. Така да казвам, в това отношение музиката е една математика, която може да се приложи в живота. Ти не можеш да измениш своя живот, ако не разбираш математическото отношение на звуковете. Понеже всяка една материя молекула, атом, вие трябва да я моделирате с музика. Ти не можеш да моделираш тялото си без музика. Защото в музиката, когато човек става по-музикален, трептенията стават по-мощни, по-силни. Когато ставаш по-слаб, то е едно състояние, което не е музикално. Тия животни, които не са музикални, едва няколко звука издават. В тях животът е много тежък. Всички уния хора в света, които страдат, те не са музикални. Които не разбират, страдат. Които разбират страданията, стават музикални. Следователно, музиката е един метод да впрегнем тази неорганизирана материя, която ни причинява страдания, понеже живее само за себе си. Аз наричам герой онзи човек, който, като носи страданията си в света и да го ударят, пак ще се повдигне. И като се повдигне, пак ще пее. Това е човек с мощен дух. Някой ви е убрал. Какво ще ходите да разправите тук, там, какво ви се е случило? Или пък да търсите крадеца? Кажете си, чакай, ще ти дам един концерт. Казваш, аз вярвам. Изпей тези думи. Аз вярвам. Като изпееш, аз вярвам. Ако си гладен, веднага пред тебе ще има един самон хляб. Този хляб ще дойде. Като заспиш, ще дойде топлият хляб. Не алегорично, но де-факто. Всички плодове ранца под музиката зреят. Като им пеят, плодовете се радват и зреят. Ако не им пееха, нямаше да озреят. Благодарение на това, че им пеят, за това озряват. Лъчите, които идват от слънцето, пеят. Червеният лъч, както и всичките други лъчи, пеят. Най-възвишените същества пеят и ние приемаме тяхната песен. Те гледат на нас, както ние гледаме на скъпоценните камъни. Като намериш някой диамант, ще го туриш на пръста си. И те гледат на хората така. Вие седите и се безпокоите, че имате някаква болка. Това не е музикално. Болят те гърдите. Това не е музикално. Вратът те боли. Това не е музикално. Главоболие имаш. Не е музикално. Ще оставим материалния свят сега. Материалният свят проистича от хаоса, значи е неорганизиран. Материалният свят е неорганизиран свят. Слънчевият свят е организиран. Той организира работите. Казвам, половината от материята, която имаме, е неорганизирана и вследствие на това създава всичките препятствия. Ако разбираме законите, ще бъдем един гранчар, който от тази кал може да направи каквато форма поиска. Без пеене човек мъчно разрешава задачите си. Музиката, пеенето му помагат за правилното разрешаване на трудни проблеми в живота. Често човек се заобикале от такива мисли, които могат да го смажат. Ако не телесно, то поне мислено в душата си, човек трябва да пее. Вие на младини, като сте пели, гледали сте през прозореца дали ви слуша някой. Значи, на любовта сте пели. А след като се оженят, хората не пеят. Щом не пеят, аз ги считам за паднали ангели. Преди да се оженят, са ангели, а като се оженят, са паднали ангели. Има едно божествено пеене. Ако ти пееш така, много нещастия ще си отидат. Дойде глад. Ако ти пееш така, гладът ще си отиде. Гладът продължава живота на хората, а изобилието го скъсява. Всяко препятствие е един нов път. Когато пееш, тори надеждата в себе си, за да се получи едно разширение, да се пробуди умът ти. Който има мъчна задача да пее то на ми. Пее ли го правилно, в ума му нещо ще проблесне и задачата ще се разреши. Всички хора изобщо имат страх от змиите. Само у нези, които са свикнали с змиите, знаят слабата им страна. Ти не хващаш змията за опашката. Като хванеш змията, хвания за шията, близо до главата. Стисния хубаво. Що ме хванеш за опашката, веднага ще те ухапе. Всичките мъчнотии в света не ги хващайте за опашките, хванете ги за шията, близо до главата. Тогава мъчнотията ще се разреши. Когато човек се обесърчи, къде е хванал змията? За опашката я е хванал. Когато се насърчи, той я е хванал за шията. Имате същия закон и в музиката. Някой път, някой тон, не можете да го вземете вярно. Два пъти, три пъти, хващаш тона за опашката, той хапе. Щом го хванеш за шията при главата, правилен е. Ти имаш увереност. От какво проистича увереността? Ако аз пея, няма да питам дали пея правилно. Всеки един тон се определя от мене. Аз зная кой е правилният тон. Аз имам камертон. Ако аз пея, този глас, който излиза от устата, съответства на тия трептения, които ги има в моя ум. Когато те съответстват, аз чувствам една приятност. Когато тонът е верен, аз усещам една малка топлинка в лъжичката, зная, че тонът е верен. Когато не е верен, не чувствам топлинката. Може тонът да е верен, да е правилен, но този тон не е съобразен с законите на природата. Музиката внася в човешкия ум разширение, простор, светлина. И за това, който иска да разреши правилно някоя своя задача, нека попее поне 5 минути. Който пее, той нарежда живота си добре. В музиката има седем начина, по които ти, човек, можеш да станеш. В най-лошите условия си ще се научиш да вземаш до. Щом се научиш да вземаш до правилно, всичко ще тръгне. Мъчнотиите ще изчезнат. Не ти върви на пътешествия, имаш големи спънки. Ще се научиш да вземаш ре, нищо повече. Всичките ти трудности ще изчезнат, всичко ще тръгне по ред. Всичките пътища ще бъдат отворени, но музикално трябва да се вземе «Ре». Сега вие ще ме запитате, така ли магически действа музиката? Музиката има магическата сила на царя. Царят, каквото каже, става. Като тури подписа си, всичко се изпълнява. Като даде заповед, и тя става. Ако вие разбирате музиката така, както трябва... Всичко можете да постигнете. Тя е пътят, по който Бог е направил всичко. И всичко ще стане тъй, както в музиката. Теп с някой човек не ти върви. Не можеш да се спогаждаш. Ще вземеш ми по всичките правила. Това ми да е добро, да е справедливо и да е разумно. Или, друго яче казано, да е красив тонът, силен и ясен. Да съдържа повече мощ този тон. Сега, като говоря за музиката, имам предвид музиката като метод за работа. Като ставате сутрин и не сте разположени, пейте. Не ви вървят работите. Пак пейте. Каквото и да се случи в живота ви, пейте. Аз би желал да видя едно общество, в което всички да пеят. Като се скарат двама души, да започнат да пеят. Като започне единият да пее, и другият ще пее, и ще се примирят. Ако един има да дава, и друг има да взема, нека и двамата започнат да пеят. Като пеят, работите им ще се уредят. Казвате, може ли това да стане в сегашния живот? Може, разбира се. Само чрез пеене може да си помогнете. Ако мислите, че светът може да се оправи по друг начин, вие се лъжете. Сегашният свят по никой начин не може да се оправи. Каквато основа му е турена вече, така ще се ликвидира. За това се иска пеене, да се трансформират състоянията ви. При каквото и положение да се намирате, пейте. Започвате една работа. Пейте. Свършвате работата. Пак пейте. Намирате се пред някаква мъчнотия. Пейте. Излизате от мъчнотията. Пак пейте. Пейте и веселете се. Пейте и хвалете Господа. Осветявайте името Божие с любов. Търсете царството Божие и неговата правда с любов. Изпълнявайте вожлята Божия с любов.